I tre radioprogrammer vil vi sætte fokus på det europæiske år for interkulturel dialog. Hvordan opstod tanken om et interkulturelt år? Hvad er visionerne? Og hvordan vil det blive gennemført i praksis? Hvilke grupper kan få specielt meget gavn af den interkulturelle dialog? Hvilke spændende projekter er allerede i støbeskeen? Og hvilke former kan dialogen antage ud over samtale? Hvorfor fungerer interkulturel dialog ikke altid efter hensigten? Hvilke erfaringer er der gjort i andre sammenhæng med dialog mellem meget forskelligartede grupper? Og hvordan kan kunst og kultur være løftestænger for dialogen? Alt dette og meget mere tager vi op i udsendelserne. Lektor i etnologi ved Københavns Universitet Søren Christensen har i mange år arbejdet videnskabeligt med interkulturel dialog. Jeg spurgte ham som det første om, hvad man skal være specielt opmærksom på, når man arbejder med den interkulturelle dialog, hvor det er, faldgrupperne ligger. Det værste, der kan ske ved dårlige former for, for interkulturel dialog, det er, hvor man netop altså sådan ud fra en, en i og for sig sympatisk nok respekt for hinanden de overdriver forskellene på en, en systematisk måde, i stedet for at og så fokusere lidt mere på det, der er. Der er fællelser på, at forskellene måske ligger nogle andre steder, end man, man forestiller sig i udgangspunktet. Så derfor altså, kan, kan faren ved nogle former for interkulturel dialog være, at den i og bestemte stereotyper om, hvordan vi adskiller os fra hinanden, og dermed medvirker til at opretholde den adskillelse. Det er selvfølgelig noget, der kan ske, fordi man i det øjeblik man prøver at sætte dialogen i gang, lige fokuserer på, at her må vi have en dialog, fordi vi er forskellige, og så er det måske det, man hæfter sig ved. Ja, altså man tager udgangspunkt i, at vi er forskellige, og dermed også altid i nogle bestemte forestillinger om, hvordan vi er forskellige og hvad det er, der gør os forskellige. Og om, typisk også om, at vi har svært ved at tale med hinanden, fordi vi er forskellige, ikke? Det kan selvfølgelig også være tilfældet i, i nogle sammenhænge, men i andre sammenhænge kommer man måske længere ved ikke at tage udgangspunkt i, at vi har svært ved at kommunikere med hinanden, men i stedet måske at tage udgangspunkt i det, vi har til fælles frem for det, der adskiller os, ikke? Altså du har jo for eksempel en ø, pointe, eller du har, har flere pointer i nogle oplæg, jeg har set fra din side, ø, hvor du har en herhjemmefra, hvor du er på noget, som der nok er mange, der i virkeligheden har lagt mærke til er, at ø, vi har aldrig været mere optaget af vores ø, nationale enart, af vores danskhed, end her nu. Nej, altså det, det er jo altså, det paradoxale, der sker, at jo mere, man kan sige, jo tættere vi kommer på hinanden, jo mere optaget har vi tendens til at blive af og adskille os fra hinanden. Ikke? Og det er selvfølgelig det, som den interkulturelle dialog, når den fungerer, gerne skulle hjælpe os til at komme ud over. Men det, det er det, som den også i nogle former kan komme til at bare at, at videreføre, hvis man netop altså bliver alt for, alt for optaget af at, at, at fokusere på, på vores forskel. Ikke? Så, så kommer man netop til at befæste dem på den måde. En af de andre pointer, du har, stammer ikke her fra Danmark, men fra Singapore, hvor det jo virkelig er et multikulturelt samfund. Hvad ja. er det, der er sket der? Der har man jo en officiel multikulturel ideologi, eller multiracial ideologi, som den hedder i Singapore, som netop går ud på, at øh, alle raser er forskellige, og at de skal respektere hinanden, altså som ligestillede, men forskellige kulturer. Ikke? Og der har man så et, et, et helt system af ritualer til at præsentere og bekræfte hinanden i forskellighederne. Ikke? Og det kan på sin vis uh, se, se meget sympatisk ud, ikke, når netop altså, en kineser spiser sammen med en malaj ved afslutningen af ramadanen, og når malajer eller der deltager i kinesernes ritualer i forbindelse med kinesisk nytår, eller hvad det nu måtte være. Men altså, der synes jeg, at det, det, jeg talte om før, er meget, er meget tydeligt, nemlig at det, som sker der, det er præcis, at hele det system af gensidig anerkendelse er med til at opretholde forskningen om, at man er fuldstændig essentielt forskellige, altså at de forskellige raser og kulturer er essentielt forskellige, grundlæggende forskellige fra hinanden. Og resultatet er også, at man har et samfund, hvor man på den ene side hele tiden bekræfter hinanden og anerkender hinanden sin forskellighed, men hvor, det, hvor der reelt er utrolig lidt socialt samkvem imellem folk af de forskellige raser. Og det skyldes er blandt andet den øh, form for multikulturalisme, som man praktiserer i Singapore, som netop hele tiden altså, forstærker og bekræfter folks forestilling om, at de forskellige raser er helt forskellige væsener, der lever i, i, øh, i forskellige kulturelle verdener. Ja. Så der, det, det synes jeg er et eksempel på, hvor, hvor den her... Øh, en meget, meget øh, udfordret interkulturel øh, dialog kommer i en vis forstand til at virke modsat det, der var hensigten i udgangspunktet. Den fjerner folk fra hinanden, snarere end den, den samler dem. Ja, ja og det, det er jo i hvert fald ikke meningen med det interkulturelle dialog over 2008, at der skal ske det. Nej, bestemt ikke. det er bestemt ikke meningen. Det er selvfølgelig også derfor, det er vigtigt at, at være opmærksom på, hvad det er for en form for interkulturel dialog, man øh, praktisere i sådan en sammenhæng. Altså, hvor man kan sige, at, at, at mit synspunkt vil nok være, at man gør klogt i ikke at fokusere alt for meget på vil sige, de kulturelle forskelle i sig selv. Min holdning vil nok være, at man kan ikke respektere kulturelle forskelle. Det er sådan en, en, en tom gestus, som der for mig ikke rigtig er noget indhold i. Det man kan, det er at respektere andre mennesker i deres forskellighed. Den form for respekt, den opstår for mig at se ud af fælles projekter, det at være sammen om at gøre noget og udrette nogle ting som ikke nødvendigvis i udgangspunktet er bundet til forestillingen om kulturel forskellighed ikke? men hvor det mere er det at, at gøre noget sammen hvor, hvor man kan sige man, man vinder hinandens respekt i al sin kulturelle forskellighed der, der er det afgørende og ikke det at respektere de kulturelle forskelle i sig selv ikke? Så, altså den der, der er sådan en traditionel måde at, at praktisere interkulturelt dialog på, som Singapore er sådan et, et glimrende eksempel på, synes jeg, som er netop det der med at udstille så at sige, de kulturelle forskelligheder og så gå rundt og i og for sig, bekræfte øh, hinanden i, at de forskellige kulturer er gode. Jeg kan sige, hvor har du en det er en pæn kultur. Ja, din er også, din er også en fin kultur, osv. Og, så videre, og, så videre, ikke? og det, er, det er den type af interkulturel dialog, som jeg ikke rigtig tror. Altså, den kan jo være sympatisk nok, men i nogle sammenhæng i hvert fald, men den, jeg tror ikke, at den rykker noget. Altså, det der, det der rykker noget, det er sammenhængen, hvor vi så at sige vinder hinandens respekt. Ikke? Og det, det, og det jeg synes, det er det, som, som også sådan en projekt, der i forbindelse med sådan et år for interkulturel dialog, vi gør bedst i at fokusere på. Projekter hvor man gør noget sammen Ja netop sådan noget er det Måske det man er i gang med at foretage sig i Aarhus Global City Aarhus er et stort stort projekt Anne Weber Carlsen er leder af projektet Og jeg ringede til hende for at høre noget mere Ideen den udsprang egentlig oprindeligt Fra to borgere i byen Brian som er fælles tilhedsrepræsentant i Aarhus Kommune, og Michael Abrahar, som øh, var projektleder i samme afdeling i Aarhus Kommune. De snakkede om, at nogle af alle de, det her, det var mænd med anden etnisk baggrund end dansk, der blev ansat i tilskudsjob i Aarhus Kommune, eller sådan jobprøvningsordninger. De fik aldrig nogensinde noget arbejde ud af det, og blev ikke spor integreret på det danske arbejdsmarked. Og det synes de var spild af krudt og kræfter og ressourcer. Og på den baggrund, der udviklede de ideen om, et videns- og oplevelsescenter, som de kaldte Global City. Og ideen var at lave en slags pandang til den gamle by, et frilandsmuseum af en slags oplevelsescenter bygget op med bygninger fra de traditionelle bygninger fra de regioner og lande, som de forskellige indvandrergrupper i Aarhus er kommet fra, og så bruge de bygninger og huse som udgangspunkt for formidling af de landes, de etniske gruppers øh, kultur. Så det var egentlig der, det startede, og så er det så udviklet sig derfra, og er blevet visionen om et verdenskulturhus, som er mere nutidigt, og måske også mere fremtidigt i virkeligheden, mere globalt end etnisk, og mere også, ja, altså fremadrettet end tilbageskugende. Global Cities vision er at skabe en, øh, en kreativ ramme om et positivt kulturmøde, hvor der kan ske en udveksling og en dialog med udgangspunkt i kulturelle forskelle og ligheder. Og ønsket har været hele tiden at arbejde med udgangspunkt netop i oplevelse, så det bliver noget sansligt, så det bliver oplevelser, der appellerer til sanserne og følelserne, måske mere end ordene og intellektet, fordi sproget er jo noget af det, der gør, at vi kan have svært ved at forstå hinanden. Men når det bliver konkret og sandsligt, altså i form af, af ting, i form af handlinger, som vi kan dele med hinanden, så tror vi på, at der bliver et, et helt andet udgangspunkt for dialogerne. De forskellige etniske minoritetsgrupper håber, at vi vil, vil komme i Global City og bruge Global City, men så er det jo i høj grad også for alle mulige andre borgere, altså aarhusianer af dansk Oprindelse. Og så er det turister og gæster øh, udefra. Altså det, er, det er i høj grad tænkt som et sted, hvor, hvor turister også skal komme og gå på oplevelse i verden. Bare den verden, som så har sit udgangspunkt her i Aarhus. Og så er det også et sted, hvor vi håber og forestiller os, at erhvervslivet vil komme på kurser, til konferencer, til møder, hvor det handler om at fremme forståelsen på tværs af det, der ofte skiller os ad sådan rent kulturelt. Og, og det er erhvervslivet altså interesseret i? Ja, i høj grad. Da vi var ved at være så langt i processen, at vi begyndte at have en ret klar idé om, hvad det var, vi ville, så tog jeg kontakt til øhm, Niels Due Jensen, som er koncernbestyrelsesformand og ejer af Grundfos, øh, og jo en af de markante virksomheder her i vores øh, midtjyske region. Og en mand, som er interesseret i og engageret i spørgsmålet om øh, integration og dialog, og øh, ham talte jeg med og præsenterede ham for ideen og bad ham om at give en vurdering af, om det var interessant fra et erhvervsperspektiv. Og det bekræftede han. Hvordan sikrede jeg så mod at drukne i, i forskelle, kunne man ikke også have forestillet sig, at I fokuserede på det, der var fælles? Jo, og det er også et af de udgangspunkter, der var helt tilbage i starten af projektet, hvor, hvor vi snakkede om den her etniske landsby med husene, altså tale om at tage udgangspunkt lige præcis i det, der er det fælles menneskelige. Altså, som er, som er liv og død, som er tro og håb og kærlighed og alle de her ting, i stedet for netop at fokusere på forskellighedene. Jeg tror, vi vil gøre begge dele, fordi, altså det er jo både det at kunne mødes med et menneske, som, som kommer fra en kultur, der er fuldstændig fremmed fra ens egen, og så finde det fælles menneskelige, som gør, at vi på trods af alle de ting, der adskiller os, kan mødes og kan udveksle og kan have en dialog. Det vil vi frygtelig gerne være med til at skabe rammerne for, at det møde kan ske. Men så vil vi også gerne være et sted, hvor forskelligheden er en fascinationskraft og en drivkraft, fordi det tror vi, den er. Og det får vi bekræftet også fra undersøgelser, der viser, at virksomheder, der for eksempel har ansat medarbejdere med forskellige etniske baggrunde, at de er meget mere innovative end virksomheder, hvor de alle sammen ligner hinanden. Og det siger jo sig selv. Så forskelligheden er en fascinationskraft og en, en kilde til kreativitet og innovation. Men det fælles menneskelige, det der binder os sammen, det er bestemt noget, vi vil have fokus på. Kunst kunne jo være noget af det, der bandt os sammen og som var fællesmenneskeligt, på en sådan måde, at det kunne være et redskab for en interkulturel dialog. For at høre lidt om, hvor langt den tanke kunne bære, og i det hele taget for at høre om, hvilken rolle kunst af enhver slags, kan spille for den interkulturelle dialog, Og aflæge jeg besøg på Berlindske Tidene hos kunstanmeldere og journalist Torben Weirup. Jeg spurgte ham om hans holdning til kunst som noget, der kunne forstås intuitivt af alle fra den ene kultur til den anden. Kunst er ikke som så mange mener, noget som alle mennesker øh, forstår, uanset hvor det er hen på jordkloden. Jeg mener tværtimod det, at det er stikmodsat, der er tilfældet. Jeg mener ikke, at vi umiddelbart er i stand til at forstå øh, billedkunst fra øh, andre kulturer. Vi kan forstå det til en vis grad, og vi kan selvfølgelig se mønstre og billeder og øh, figurer og fortællinger, og vi kan også se, hvis det er et landskab eller et menneske, men efter min opfattelse, så er øh, billedkunst dybt forankret i den af verden, den bliver skabt. Det gælder selv i dag, hvor billedkunst bliver mere og mere standardiseret og internationalt og skal se ud på samme måde uanset om det bliver skabt i Shanghai eller i New York eller i London eller for den sags skyld i København eller Aarhus jeg mener at der er nogle bestemte koder i kunst og øh, dem kan man kun forstå hvis man er vokset op med dem og har fået en forståelse af dem af den grund altså et eksempel er at øh, for en år siden så blev verden temmelig begejstret for den såkaldte indfødte kunst i Australien og alle mente, at øh, det var nærmest øh, noget, der foregreb den abstrakte kunst. Men det er jo ikke tilfældet, fordi det viser sig, at de streger, der er, de mønstre, der er i den form for, for kunst, det er jo fortællinger, og det indeholder oplysninger og kan fortælle om alt fra øh, slægters gang til gode fiskesteder. Så altså, man kan ikke sådan bare forstå kunst. Man kan selvfølgelig godt kigge på et billede og se, at, at, den, at den lidende Kristus hænger på korset, men der vil være en hel del ikonografi omkring sådan et, et billede, som man skal vide noget om det for at forstå. Så de australske billeder var langt fra abstrakte og kunst er i virkeligheden mange gange meget intellektuel. Ja, det synes jeg okay. også er den, som man, man, man umiddelbart kan forstå. Selvfølgelig er der et eller andet, hvor man kan sige, at alene farvernes klang og... Øh, altså, der er jo også kunst, der er meget banal, men jeg, jeg hævder at det meste kunst, og også den øh, figurative kunst, der er blevet skabt igennem århundreder i Vesteuropa, at øh, den, har, den har indbygget nogle, nogle forståelsesrammer, som altså kunne for at få det fulde udbytte af det. Man behøver så heller ikke få det fulde udbytte, man kan jo bare glæde sig over farverne og kompositionen, men altså, der er ting, man kun kan forstå, hvis man kender kulturen. Men det vil så altså igen sige, er til hårdt arbejde. Måske er altså, så nogen, det vil sige, interkulturel dialog kræver simpelthen bare hårdt arbejde. Jamen samtidig så kan man så sige, at netop lille møde med billedkunsten kan være en mulighed for at, at, at åbne øjnene. Altså man kan jo ikke påstå at i Danmark for eksempel, at udenlandske billedkunstnere fra andre kulturkredse end Europa dominerer billedet. Der er nogle få, og der er også nogle af dem, der arbejder med nogle myter og, og nogle for fortællinger, som man ikke udvare som danskere forstår. Så kan man jo så ligesom benytte det som lejligheden til, at man åbner øjnene for det. Luciana havde en stor udstilling med kinesisk kunst, og meget af det, kan vi sige, at, altså, det er jo nemt nok at forstå. Men alligevel, det altså, kunst, der kræver en forklaring. Det gør den mest kunst i det hele taget. Men altså, der er nogle ting, som man skal have et nærmere kendskab til en nyere kinesisk historie, for at, at, at forstå, for at kunne forstå billederne. Du har nogle eksempler, Biennalen i, i Venedig, hvor der er gjort forsøg på at, at skabe noget dialog gennem billedkunst. Det er et godt eksempel, synes jeg selv, fordi øh, når man ser de der gigantiske udstillinger, hvor der er kunstnere fra praktisk taget hele verden, så kan man jo igen konstatere, hvor som dansker for eksempel, hvor meget tættere man er på den kunst, der kommer fra, fra de øvrige skandinaviske lande, eller Europa eller USA, hvor der er kunst fra i den ægyptiske pavillon, som, som man ikke umiddelbart forstår hvad mindre man virkelig har kendskab til myter og fortællinger og politik i Ægypten. Til gengæld kan man vel sige, at hvis man så gør det hårde stykke arbejde, det er at sætte sig ind i en ny kultur, så er kunsten en af de måder, hvorpå man virkelig kan forstå og komme i dialog med de mennesker, der lever med den kunst, vi taler om. Det er klart netop i mødet med kunsten for eksempel der kan man jo begynde at forstå og, og begribe det sted, man er. Og det er jo uanset, om man øh, er dansker og flytter til øh, et mellemøsteligt land. Man taler så, så meget om, at det er svært at integrere mennesker, der kommer til vores land. Men altså en af de ting, man kunne overveje, det var faktisk at øh, gøre den bekendt med den danske billedkunst, fordi den fortæller nogle historier, som gør det lettere at forstå danskere. Man kan bare kigge på Henry Hevers billeder, og så har man øh, i sine mange den danske folkesjæl. Der kunne måske så også være mange andre, så det var vel bare at komme i gang med det. Det synes jeg, man skal gøre. Der har jo været nogle eksempler på, at man erkender, at museerne, kunstmuseerne, det er for... Øh, altså se i dag, hvor kunst er blevet mainstream, så er det jo trods alt kun de interesserede, der kommer på, på, på kunstmuseerne. Det er så rigtig mange. Der kommer en halv million på Louisiana for eksempel. Og de fleste andre museer følger, følger godt med. Men altså, man, man kan jo også se, når man selv går rundt på museerne øh, i København og rundt omkring i landet, at det er øh, hvide mellemklassedanskere, der går der. Så vil det så være, at man, at man kan overveje at flytte nogle satellitmuseer ud øh, i de kvarterer, hvor, hvor der bor mennesker, mange mennesker af anden etnisk herkomst. Det er jo det er noget, man har forsøgt i Holland, at man faktisk har placeret øh, udstillingsrum i såkaldte ghettoer. Ghetto er bare et andet ord for, at der bor mange øh, mennesker sammen. Det behøver ikke være uheldigt, fordi det betyder også, at de mennesker kan støtte hinanden. Men altså, man har nogle eksempler, f.eks. i Holland, hvor man begynder med at lave et, et, et udstillingslokale, og ikke bare sådan et for, for hjemmesløjt og husmorflid og aftenskolekunst, men altså, man startede med at, at vise tyrkisk kunst og høj kvalitet. Og så efterhånden, så blandede man så med kunst og moderne kunst og, og den slags men der havde man i virkeligheden de mennesker, som er, somheder, De var klar over, at her var en mulighed, som kunne åbne verden. Jeg mener, at kuls først og fremmest, det kan virkelig åbne ens øjne for, for verden. Altså, der er så meget andet, der kan. Det kan musik også, og, og teater, og måske endda film, men, øh, men altså kunst er, er, fordi det måske er det mest grænseoverskridende og evangelistiske kunstnart af den alle, vil er noget, der i den grad sætter problemer under debat. Hvis øh, det er rigtigt, det du siger der, øh, så er, er det jo et skridt i den helt rigtige retning, at for eksempel at Statens Museum for kunstsamlinger er oplevet gjort gratis tilgængelig. Det synes jeg er en udmærket idé. Det burde man gøre øh, sådan generelt, at de faste samlinger, de var gratis. Og så burde man jo også sørge for, at... Altså det, det, det, det er desværre ikke mig selv, der har fundet på det, men kunsthandleren John Hunov siger, at man skal slæbe sine børn med på, på museer, og det kan godt være, at de vil svogle og bande og brokke sig, mens de har børn, men de vil takke en så mange gange resten af livet. Fordi kunst, det åbner altså en verden af nogle helt fantastiske erkendelsesmuligheder. Du er, er kunst maler, kunstskulptur, og den slags nok, som du siger, det mest avantgardistiske eller der hvor vi kan finde de mest øh, sådan, vanskelige, Udtryk. men øh, arkitektur har jo også været forsøgt at som en dialoggiver på en eller anden måde. Der var i hvert fald et eksempel på dokumenter i Kassel, hvor en kunstner fra Tjekkiet havde forholdt sig til øh, et, et boligkvarter. Det var sådan et af de boligkvarterer, hvor ingen taler med hinanden. Og øh, man havde så forsøgt... Øh, altså faktisk er det så et der har reddet situationen og i arkitekturen, fordi arkitekterne havde så forsøgt sig med at øh, lave nogle farveoversætninger af de højhuse, således at, at, at hvert hus fik sin egen identitet. Men det kom det jo ikke noget videre ud af. Så det var en kunstner, der begyndte at sende øh, en pakke fra en beboer til en anden beboer. Der var over 1000 beboere, så øh, er 500 er sendt til de andre 500 og, og omvendt. Og det betød faktisk, jeg tror, det var, der var en t-shirt, hun sendte, hvor der stod et eller andet om, at at boede der og der, eller det var sådan en Og det betød jo så faktisk, at nogle af de mennesker begyndte at tale sammen, og at de begyndte at tale sammen på kryds og på tværs, uanset hvilken blok de boede i, og endda uanset hvilket etnisk eller klassemæssigt tilhørsforhold de havde. Og det endte med, at mange af dem faktisk kom til kunstnerens ikke i kassen, men altså i, i den by, hvor det foregik. Bliver de så ved at tale sammen? eller historien noget om det? Det mener historien ikke noget om, men man kunne godt forestille sig, at når først isen var brudt, og de havde været til kaffe hos hinanden, at der ville opstå nogle venskaber på kryds og på tværs. Altså et eller andet sted, så øh, fangede det der med arkitekturen, med, fordi et maleri kan jo blive så vildt, så vildt, øh, men der er lidt grænser for, hvor vildt et hus kan blive. Jeg mener, man skal jo altså på en eller anden måde både kunne komme ind i det og, og, og ud igen i livet. Det er klart, at husene skal jo helst være, være hule, ikke? så vi kan være inde ind i dem, og de skal indeholde de her de fu funktioner, og Se, hvad, så kan man jo sige, at der er meget i den type arkitektur i modernismens arkitektur, som i virkeligheden virker fremmedgørende. Og at det er svært for, for mennesker at komme i kontakt med hinanden. Der er altså mange arkitekter, der arbejder nu på, at man laver en slags, slags fælleshaver og sørger for, at, at der er nogle stier i områderne, der krydser hinanden. Der er nogle planer om for de bebyggelser, der skal være på Aarhus Havn, som, som netop går ud på, at man nemt skal kunne komme i forbindelse med hinanden, men altså der er selvfølgelig en tendens til, i moderne arkitektur i det hele taget, at man bliver isoleret i hver sin kasse. Og her er det selvfølgelig så, at den interkulturelle dialog kommer stærkt ind i billedet. For den har vel netop som sin målsætning at sørge for, at vi kommer ud af de kasser, som vi hver især har rundt omkring os og vores kultur. I denne udsendelse medvirkede først Søren Christensen, som er lektor i etnologi ved Københavns Universitet. Så talte jeg med Anne Weber Karlsen, projektleder ved Global City Aarhus, og endelig så besøgte jeg journalist- og kunstanmelder ved Berlinske Tidene, Toppen Vejrup. Programmet her er blevet til i samarbejde med nævnet for fremad, debat og oplysning om Europa. Preben Christensen og Hanne Bernsten har stået for produktionen.